І ми пішли до моєї кімнати. Він скинув плаща, сів у крісло і витяг манускрипт. Обтрусив паутиня, струсив пилюку, ніскілечки не дбаючи про свій одяг. Я запитала, чи він певен, що знайшов саме те, що шукав. Мішель проглянув кілька сторінок. Я не поспішала. Він сказав, що, скоріш за все, це саме той текст, який він шукав. Тоді я запитала. Що дорожче? Зміст тексту? Чи він сам, як матеріальний носій? Мішель відповів – Щиро глянувши мені в очі. Я завжди згадую той його погляд, Коли думаю про нього. Саме в ту хвилину, Коли він сидів у старому кріслі в моїй кімнаті, А я присіла на опочубки перед ним. То був його останній, Осмислений погляд За кілька хвилин Почалося божевілля Але тоді я ще не знала Що буде за кілька хвилин І він сказав Що його цікавить Лише зміст того документу Який ми в такий Химерний спосіб Знайшли він вважає, що має право на той зміст, оскільки без нього документ ніхто б не шукав. А ті абрюті, зноска, абрюті французькою божевільні, в яких ми його витерли, продали б його за склянку горілки. Але сам документ, він готовий віддати мені, щоб я відвезла його тому старому сивочолому чоловікові, до якого ми заходили ще до поїздки в Бучач. Він лише зробить собі якісну фотокопію цього манускрипту. Тут, у Львові. А потім ми пообідаємо з шампанським, і ми пригадаємо, як шукали трактат пінзеля у тих страшних людей. А ти детальніше розкажеш мені, що, власне, було в тому листі, який дав твоєму батькові старий єврей у Бучачі? Гаразд. А тепер ходімо до мене. Я передягнуся, бо геть замазався пилюкою до давніх часів. Кілька хвилин нам обом було радісно і весело, як рідко буває двом людям разом. Цей стан тривав рівно стільки, скільки треба було аби обігнути внутрішнє подвір'я по галереї, дійти до його помешкання і відімкнути його, увійти в кімнату і запалити світло в ранньому присмірку жовтневого дня. Відвертих слідів чужого вторгнення в його кімнаті не було. Проте посеред ліжка яке ми лишили розібраним, лежав якийсь чорний предмет, який нагадував крука серед снігового поля. Мішель страшно закричав, коли побачив ту річ. «Вона мене таки дістала! Отже, то була вона». Від тієї хвилини бідний хлопчик зробився неадекватним. Він і раніше був досить дивним. Але вмить, коли посеред його ліжка, нашого ліжка, з'явився чорний предмет, його диватства миттю стали дикістю. І контакт, який потроху встановився між нами, став рватися, і я пам'ятаю, як боляче це було. Що з'явилося посеред ліжка? Воно й тепер у мене. Лишилося на згадку про ті божевілля. То невеличка фігурка з чорного дерева або ж пофарбована так, що дерево видається чорним. Напишу про неї зараз, хоча й порушу хронологію